Я засміявся. Мене б не здивувало, коли б Хрущов пошаткував свої обкоми ще дрібніше. Обкоми по кукурудзі, гороху, по м'ясу, по молоку, по вовні. Тобі смішно, а для партії, знаєш, яка була трагедія? Шербицький тоді домовився з Полянським, що вони на політбюро виступлять проти поділу партії на міську і сільську. І що ж? Шербицький виступив – а Полянський злякався і промовчив. Хрущов послухав цього одноосібного опонента і заявив при всіх «Хлопчисько, нічого не розуміє». Але зняв Шербицького не за це, а за басейн. На Ялтинській дачі для Хрущова збудували басейн. Ну, начальник охорони Генсека генерал Захаров дзвонить Шербицькому, заявляє «Басейн на території України платить 3,5 мільйони». А Щербицький йому, в мене в бюджеті такі витрати непередбачені. Ну, скандал, ясна річ, але дійшло до Косигіна. Той звелів заплатити з союзного бюджету, але все шито-крито. Микита не знає нічого. А тут от нас їде до нього родич, заступнику Щербицького. Сідає з Микитою і Ніною Петрівною пити чай і каже, ви знаєте, що Щербицький... Не захотів платити за ваш басейн. Микита у своєму репертуарі. Ах, він гівнюк. І баж він не знає, що цей басейн не для мене, а для народу. Ну і після того Щербицькому сплили лапті. А ти кажеш, це гарки. Я не буду гаркати, а для такого чоловіка готовий хоч і смолу розтоплену пити. А в пеклі тобі гарантовано розтоплене олово, пообіцяв я Хоча ти матеріаліст, ідеї пекла не визнаєш. Ти, як завжди, перебільшуєш, Микола, вже й до пекла добрався. Так, ми справді матеріалісти, люди реальної дії, реальних, зримих планів, коли хочеш. Плани хлібопоставок, м'ясопоставок, молокопоставок. Я мав на увазі генеральні плани нашого життя. Плани будівництва передового суспільства – коли хочеш так. А сказати тобі, як ви провадите це будівництво? Що таке ми? Весь народ. Дай спокій народові, а ще краще, коли б видали спокій землі. Оцей галас про суцільне будівництво це просто крик потопаючого. Перетворити всю землю на суцільний будівельний майданчик це гарантія голоду на віки, бо тоді ніхто не дбатиме про землю і врожай, а ждатиме зарплати як чиновник. Коли ж усі стануть чиновниками тоді кінець, вони будуть рабами в тих, хто визначає їм платню, а тим часом все наше так зване грандіозне будівництво триває далі, безглуздо, безцільно, і немає йому кінця, бо й починалося воно з гри, з покрівлі, і не на потребу людську, а заради ненажерливого, пожадливого плану. Ось виконаємо, перевиконаємо, вдовольнимо план, вже тоді ждатимемо благодаті. А чому би не навпаки, чому би не починати знизу, щоб благодать для кожного, хто проливає під, хто музолястими руками, розумом своїм починає творити світобудову. А вже звідти воно виросте і до захмарності, до державності, до величі і Чому ви все перевернули? Хто це зробив? І хто підтримує десятиліття цілі за посади, звання, ордени, привілеї? А простому люду лишається тільки самовідданий труд під непогрішимим керівництвом. Про непогрішимих прекрасно сказав Паскаль. Людина не ангел і не тварина. І нещастя її ось у чим. Що більше намагається вона уподобитися ангелу, то більше перетворюється на тварину. Ти перебільшуєш, поблажливо усміхнувся Марко, як завжди ти перебільшуєш. Власне, він і не чув того, що я говорив, бо вже давно втратив здатність слухати. Вони там, у горі, нікого не слухають, а всі їхні слова про народ соцільного облуда. Як сказав Сковорода, головне для чинів – угли панські терти, брехать при аршині, плести панегірик солжей. Я не міг збагнути, як вони впустили до свого царства масок Федора Трохименка.